Triggervarning! Lika förnuftigt som en höna med en flagga! Oh, oh. Mina damer och herrar, välkomna till Warning. Denna gång ska vi ställa oss själva frågan, vad kan man bli triggad av? Och kanske mer specifikt, kan en flagga skada en? det här programmet kan allt skada dig det vet nog några mm. rutinerade lyssnare och triggade <laughs> no, no, jo alltså ja, sällan S sällan går man väl från ett här av triggervarning utan att vara åtminstone lite skakad om inte lite störd no, inte för att vara uffin. Men vad gäller alla triggers i den här podden så vi varnar det ju nog. Mm. No, no, jo, det finns i namnet i och för sig. Men, mm. men det där... Uh... Det var faktiskt någon som blev triggad av poddens namn en gång. Ja, ah, okej. Okay. Hur kan man göra ett program som heter Triggervarning? Ja. Hur kan man ha en kropp ansluten till ett så fult ansikte? Men, no, ja. Uh, varning, äh, lol och det är ju också vår e-postadress, triggervarning at gmail.com Skicka mail dit så kan vi nog ge dig svar på tal Precis och, och faktiskt om man vill veta exakt hur, hur små saker som faktiskt kan göra en förbannad så kan ni ju ta en titt på vår på vår Twitter-feed uh, at triggervarning 1 Mm -hmm. Om du är känslig och absolut inte vill bli upprörd så kom till vår Facebook-sida där vi har också ett triggervarning. Så kan vi nog knulla din farmor mellan tissarna. Jaha. Okej, okay, <laughs> det, det där var en aning oväntat, men... Spontant urets rätts. Triggervarning. <laughs> ja, ja, Spontant, spontant nånting, åtminstone. Ja. Men... Äh... Vad kan jag säga? Jag måste ju följa konsten dit konsten tar mig. Och vilken konstig konst det blir. Jo. Uh, något av en performance. Kunde man väl säga. Det tyckte uh, farmor också. <laughs> uh, just det. Ja, tack för att ni lyssnade. <laughs> ja, vi är tydligen tydlig här varje fredag. Ja. Vad kan man bli triggad av? Triggervarning tar upp detta i afton. Oj, oj. Mm. Ett, sånt, men, men okay. ett, ett alltså... fiskaravsnitt. För nu ska vi nog gå med. Ja. Ja. Men, men okej. Okay. Frågan var alltså. Kan, kan en flagga skada dig? Och Det beror väl på hur du faller både... på den. Ja, exakt. Ja. Ja, eller, hur, hur... Eller hur så att säga, spänt, du svep den runt din hals när du ska visa hur, hur patriotisk du är. Ja, farmövärt nog. <laughs> <Ja, laughs> vad är det? Auto-erotic <laughs> auto eller vad det heter på engelska. Ja. Men, men, men jo, alltså, ja, borde man ta så att säga, berätta lite om bakgrunden till det här, det här specifika exemplet med flaggan. Gör det du så Skype eller lite med fammo. Okej. Okay. Ja, äh, äh, Fallen var då det att under en, en, en så här, under ett möte så hade en äh, dåvarande representant för ett, ett visst politiskt parti här i Finland äh, så, så hade, hade då uppenbart sig där i den här videokonferensen äh, med en äh, så att, Med äh, hakkorsflaggan. Äh, så som bakgrund. <laughs> jo, ja, jag antar så. Mm. Ja, och det här en tradition, hade, trots allt. Ja. ja. Och, och det här. Det, det hade ju då skapat reaktioner bland de andra deltagarna där på mötet. Konstigt. Och, och, och sedan så spred sig också den här berättelsen och med bild då till sociala medier mm. och, och, och där, där blev det då tal om uh, just mikroaggressioner och, och så att säga det, det att det, det då är kränkande att visa eller att ha den där flaggan där i bakgrunden och, och, och klart så att säga när det här tas upp så kommer det ju då också personer som tycker att de, de ska då försvara användningen av den här flaggan. Förstås. Jo, jo. som så att säga främsta kämparna för äh, yttrandefrihet mm. så kommer ju dit och, och säger att, jag menar, att vad är det här att äh, inte ha nu en är han nu en flagga någonsin, någon sinnen skada ja, någon. men den kan ju äh, ta illa upp av ett hakor Jag menar det är väl så socialt som det kan bli. Ja precis. Det är ju inga associationer eller konnotationer alls historiskt eller samhälleligt. Nej. Nej, precis. In Inget i samhället. Senatte nu råkar det där hakor som liksom bara um, omges av så att säga, en, en vit cirkel och, och sedan röd färg där omkring. Så det är det. ju det, det, ju, det har ju ingenting med någonting att göra. Nej, så. Nej. Det har ju men, varenda men, finländare i sitt, i sitt hem på morf och så. Ju, mm. Mm. Ja, precis. Ja. Nå, och om man nu om man nu bortser från det det, det finska flygvapnet under, under den här samma perioden så att andra världskriget, så hade det ju faktiskt en så spegelvänd spegelvänt hakors som, mm. som sin symbol. Men, men, men nu ja, var men det ju inte så det... Ja, nå no, jo mm. vi, vi, vi gillar ju att bara i solen Vi finländare jo, Vi är men, för det Lika men, mycket som vårt livliga faktiskt... temperament Ja, exakt mm. Vi är så passionerade mm. men, men faktiskt alltså, det, det är en intressant fråga det där att, Så att jag Kan Den här flaggan, eller kan en flagga I princip då utgöra en en, så att säga, en en mikroaggression eller så att säga, kan det vara, användningen av en flagga vara kränkande no, det är ju problemet är ju det här att eftersom, eftersom man är normal så har man ju inte som, så mycket svastika flaggor i sitt hem det, det, men det, att, det stämmer jo men, men att du vet, efter, om du är på ett visst vis eller om du tillhör ett visst parti så man kan väl om jag säger så här, jag är ju inte förvånad men att det kommer ju alltid något i. och det här är ju inte bara förunnat Finland, det är ju varenda land så det känns ju som att det mest kreativa som folk får ur sig i högern är ju att ibland så är det någon som marscherar runt och, och liksom gör heiltäcken eller liksom att Tycker de är neonazist eller någonting ja. mm. Om det inte är så att det alltid är samma grej Så skulle man ju kunna säga att ah, Okej, okay. han, hon, henne, sån Men att mm. det är ju det att alla som gör det där Så har ju en väldigt tydlig avsikt De vill associera med en hatgrupp Eller en ideologi som är väldigt polariserande i princip alla normala människor. Och när man gör på det här sättet hej när man gör på det här sättet så jag menar man sätter inte upp ett hakors bakom sig för att man inte vill ha reaktioner. Att mm. Det är ju samma sak som att liksom, ja men, inte vet jag varför folk reagerar så illa jag satt upp den här strypta och piskade katten och hängde på ett, på ett spö här bakom jag förstår vad det är för big deal den är ju död och det är ju min katt och liksom what the fuck och att inte är det någon heller som liksom sätter fammo i bondage hängande upp och ner med liksom tissarna ihop knipta och som tänker som att vad, alltså reagerar folk illa på det här Alltså, alltså vilken, vilken del exakt? Alltså, nej, nej, du vill ju ha en reaktion, satan. Mm. Jag tycker att alla som går ut och tror att, att men det här så är det onödigt att reagera på det här så försöker folk liksom få till någon större grej än det här. är det som att nej, det var exakt det här du ville. Och att försöka säga någonting annat så är liksom otroligt naivt. Ja. Eller liksom, vem försöker du lura? Nej, själv mm. kanske. Så att liksom, ja. du satt en fin liten nazistflagga i bakgrunden och nu får du det bemötande du ville ha, din nazist Tycker du inte om att bli ja. kallad nazist? No, men vad är nazist då? Din nazist mm. Alltså inte, det ja, är ju svårt man ska, Nej, man skulle ju tänka att det, det där borde vara ett, ett sånt livsråd som, som man ganska lätt skulle kunna ta till sig och, och, och kunna no. följa, men Tydligen, mm. tydligen inte. Men det är ju som så här att politisk retorik, att det är ganska konstigt egentligen att det är som våra förtroendevalda, som är de människor i samhället idag som beter sig värst, det är de som liksom mm. gör de största över trampen och som vadå, vadå, vadå, vadå? Så jag puttar babyn i år. Vadå? Vadå? Vad är det för problem? Ja. Vadå? Mamma och pappa ja, ja, får inte nästan direkt. Vadå? Vadå? Ja. Ja, ja. Okay. <laughs> det är en men om en häxigt. vanlig person gör det här. Så då blir de ju lynchad. Inte kan du göra sånt. inte. Ah, men mm. den här personen är med i centern. Ah, men, men, men vi väntar på en kommentar. Här är kommentaren. Mm. Jag har inga planer på att avgå och sen låser de in sig något någonstans i två veckor. Mm. Så att, jaha. Ja, så. Ja, men det är väl okej okay då? Mm. Ja. Politik. Ja, men det är ju den där på något sätt den där tanken på att uh, ja, ja, alltså jag funderar, för jag kan inte själv förstå det där Användningen av så att det här specifika Svastikan mm. Så Känns att liksom, Vad säger det om dig Om du känner att du då behöver Försvara användningen av den här Ja men, att det, De vill det, det, det, ju Att alla ska ge de tummen upp Men de vill inte att någon ska ge de tummen ner Det är ju det det handlar om mm. att, men, liksom, det ju... Jag vet nog vad jag har gjort Men jag vill inte stå för det jag har gjort varför gör du den? Mm. Men, men sen liksom, jag, jag tänker att är, är det då, om du då använder den här flaggan mm. eller har den där i bakgrunden så är det då så att säga, egentligen inte det, inte det olagligt att, att ha den på väggen uh, ja, i men, vissa länder men du kan, det Alltså jo, i vissa länder är det det, det är klart. Jag tänker mm. nu så att jag här i, i, i universum centrum alltså Finland så, <laughs> ja. så är det ju inte. Exakt. Så så tänker det? Att, <laughs> att, att är det uh, liksom mm. vad va är då ett proportionerligt följd av det? Vad va är en proportionell reaktion på det där? Och liksom, no. mm. ja, är, är, är någon reaktion proportionell eller är det enda proportionella det att man inte reagerar okej okay, alltså det finns ju många saker att, jag menar, det verkar ju också bli någon sån här standard inom politiken att om du inte kan debattera så kan du ju onäkligen agitera att, ja, och, och chockera jo, men att som om vi talar specifikt om nazism eller hakors så min högst personliga uppfattning är ju det att liksom, jag förstår inte hur nazister kan existera fortfarande 2021. Att för mig är det helt ofattbart att vi inte som hela mänskligheten som är en manna stygg oss när och liksom typ stampar livet ur de här dumheterna för gott. Därför att varenda gång någon rakar huvud och liksom börjar... Börja mässa slagorden om att kära gatan när. Så känns det som att. Oh this shit again. Yeah. Att det faktum att vi är ett civiliserat samhälle. Och vi har lagar som skyddar individen, så betyder att vi kan inte gå slå ihjäl dem med brännbollsträ. Men på samma gång känns det, Men varför inte? För de är ju submänniskor. Och att som. Jag tror problemet är. att När vi har blivit som ett väldigt artigt. Och som så här indoktrinärat samhälle egentligen så blir det ju det där att all retorik är tillåten, till och med skadig retorik eller saker som egentligen är helt på gränsen vad man borde få vara och att nu ja. vet jag att liksom det här avsnittet utan ju att diskutera just de här sakerna men att mm. jag bara vi kommer nog gå in på liksom just uh, så här rent filosofiskt att vad borde trigga och vad borde inte. Men du talar specifikt om ja. nazister. Och min högst personliga ja. okay. uppfattning. Och jag mm. tycker som att. Om du associerar dig till nazister. Idags dator. Och du inte liksom. Är mentalt handikappad. Så då tycker jag. Att det är min högst personliga rätta. Jag borde få slå ihjäl dig. Därför att. Du är för dum för att få existera. Att. Jag kommer inte att göra det för jag vill inte spendera resten av tiden i, fäng i mitt liv mm. i fängelse. Men att om jag skulle få, om jag skulle kunna, skulle jag gärna göra det. Därför att fuck you, att uh, det faktum att någon liksom ens tänker i den, att, liksom att jag men, Hakos <laughs> och Hitler, alltså det är ju nog nationalsocialism för mig, tack det visar ju för det första att du har sovit igenom alla historielektioner det betyder att du vet ja. ingenting om mänskligheten och en senaste hundra åren av vår historia och att det betyder ja. också att du har absolut ingen respekt för andra människor och liksom det vi har gått igenom bara på 1900-talet ja. så att liksom du de, de här människorna så är de första som talar om ärakränkning när det när de begär sig för att liksom, de hatar att folk blir så upprörda Och kallar dem namn och blir upprörda Och kallar dem mm. han är, det han ja. ärekränkning Det finns ingen ära att kränka Du är en enda stor <laughs> hink med shit Så att liksom Inte ska ja. du vara förvånad när någon tar dig Och hurrar dig, John. Alltså, ja. please Die in a fire Men där, där också, så att säga, det här också Det här är ju en intressant såhär, det, Detalj tycker jag som, som faktiskt uppkom nu När, när det var Uh, 76 år då uh, sen uh, andra världskriget då, mm. till, tog slut mm. och uh, då uh, med tanke på att de här de, de som vanligen anser att man överreagerar och det är fullständigt uh, befängt att man nu skulle kunna ta illa upp över att någon då har uh, så att säga, svastikan på väggen mm. där, bakom sig under ett, under ett videosamtal så de, de här samma personerna så skriver ju sen när, när någon då påpekar det att ja, att nu, idag så var det då 76 år sedan slutet på andra världskriget och då så att nazityskland föll mm. och, och, och så kommenterar de på den här på det här uttalandet på den här posten med att skriva att jaha så nu gick du och drog fram nazikorten igen då ja för att, att för att historisk uh, fakta är ju samma som politisk polarisering ja, ja precis och det är som, och, jag att det är som att, ja, och det är ni som då är de där uh, som är tuffa och oberörda av uh, vad, vad människor säger <hör> och sen så fort någon han någon, säger någonting som liksom knappt har någonting med sakerna att göra så är man där som vad varför kränker ni mig? Men å andra sidan, liksom, det är exakt samma människor som så fort det kommer en kvinna i burka Eller liksom någon bestämmer mm. sig för att be en bönematta på arbete utan att de är arbetade där själva. Utan att de är involverade i den här personen. Så är det ju en sån litania av hat och påhoppa. Det är inte klokt. Det här får inte ja. finnas i Finland. och Vad är det här för jävla ja. sanddapor? Och, och att uh, gå klädd som man gör i Finland. Och som, hej, ursäkta. Varför blir ni så triggade? Det är en huvudbonad. Ja. Det är en religiös ritual. Som inte har någonting att göra med politisk inriktning. Eller Finland för den delen. Så att liksom, ja. Det är ju igen liksom, Med ena sidan munnen Så dräglas det en grej Med andra sidan munnen så alltså, det, ju, det saknas ju Det finns ju inte huvud eller fot Det är ju en, mm. igen en total värdig av bara Vad som känns bra ja. Att säga för stunden Men det blir ju mm. när det blir som så här Substanslöst, allting man säger så är ju bara liksom så här stundens behag eller liksom vad som sen så om man tror man kan vinna en poäng yeah. att Vi såg ju nu mm. senast när alla parti är nu fiskar så är det bara hur senten betedde sig. De i princip gick ju och flörtade med varenda jävla person de trodde de kunde. De sa sådana orimliga yeah. och sådana uh, antipartifilosofier de utmålat. Det fanns ju ingen som hade huvud på skaft, som skulle tänka att det här är någonting som kommer att infrias det här är någonting de kommer att göra de fiskar så blatant och äckligt mm. röster att det var inte klokt och ändå så var det en väldigt stor del som röstar på dem nu senast mm. och att ja. jag tror att som vi har ju kanske den här nuvarande debattkulturen som ju förstås som alltid tar influenser från den stora satan i öst Amerika och, och sen kanske den här online debattkulturen. det handlar inte om att make sense mm. längre det handlar om att ha rätt det handlar om att göra en poäng för stunden och att allting ja, som har sagts ja. är helt bortblåst och nollställt i nästa debatt så mm. hur kan man bygga liksom så här meningsfullt utbyte hur kan man komma fram till någonting när det bara handlar om att gapa högre än grannen och vanliga ja. människor, väljare, folk, ideologer, så de går på det här. De är liksom, ja, så alltså, det är nog bra att tala den här. Han kan nog, ja. Jo, hon har nog starka åsikter, jag gillar starka åsikter. Ja, hon, hon var nog ganska rolig när hon sa det där och den där. Men vad sa de då? Mm. Vad var som substansen i det hela? Ja. Okej, men mm. då är du dum i huvudet Ja, alltså det är, men, men det är ju den där tanken på, att alltså, du vet inte vad, det, vad man skulle säga det det på svenska, men alltså soundbite Ja att det, det, är ju, det är ju det man vill skapa så att säga, Någonting, eller, eller en, en, så att säga, en slogan någonting Som en som skulle, ja, ja, precis att Någonting som man vet att på ett sätt känns så här att det, det går till känslan, det går så alltså, att Det är lätt att säga det det, det är lätt att ta till sig och, och minnas och då då ger ge det ett intryck medan mm. att, att, att säg, försöka diskutera kring Sakargument och, och, och, och faktiskt att ha en ingående diskussion så det det är inte det blir inte minnesvärt vad är det jag hatar inom politik och liksom så här extrem ideologi No. Jag hatar när människor Sätter ord i munnen på andra grupper Att de liksom Presenteras som att de för deras tal Och de för deras bästa yeah. i jag, menar, jag tänker nu på Till exempel Black Lives Matter Och du vet den här counter med All Lives Matter Och sådana här grejer ja. mm. Men också det ja. finns en, en apokryfisk Historia, jag kan inte bekräfta den här Källmen att den är, den är ju rolig som tankeexperiment egentligen. Att, äh, de har ju varit ganska måna om sannfinländerna att utmåla liksom sin patriotism och liksom sitt Finland och sitt hit och dit. Jo. Och jo. Äh, en väldigt populär grupp som de gillar att ta upp nu som då så är ju just de här krigsveteranerna. Att, som att Tänk vad de slogs för landet. Är det verkligen ett land de slogs för där folk ska få göra sig och göra så. Komma härifrån och leva här. Och så, du vet, standard ja. som ja. så här. Ja. Jo. Främlingsfientlig som så här centralisär liksom propaganda. Ja. Men att det lärde ha varit på en fest. Som ska vara just någon sån här... Uh, nationaldags då, fest. De, de hade då, uh, jag minns inte vi säger att det var två tre krigsveteraner bjudna. Det var liksom tre äldre herrar då, som sa en av bo och Så hade du en massa sandfinnen och sånt här chack där. Då. De satt ju där då liksom, uh, och åt sin kaka och sjöng sina sånger och höll på. Och så höll ju den ena efter den andra tal då, om alla offer som hade uträttats av krigsveteraner för landets ära och hur de alla tillsammans då måste Lyfta upp Finland och liksom, du vet, hålla hårt på traditionerna hit och dit. Då. Och ja. äh, mot slutet av festen då så äh, hade de hela tiden en på de här gubbarna då, som var liksom kanske hit och dit då, och liksom både deltagande och ska vi säga, engagemang. Men att till sist så fick de upp en gubbe <laughs> på scenerna och äh, gav honom mycket då liksom du tystnade nära. Och eh, nu väldigt löst parafraserat så gick väl ungefär utbyte så här att, liksom att ja, tack så mycket för att ni inbjöd oss eh, gamla gardet till er fina nationalfest. Det var riktigt trevligt här. Det var god mat. Det var bra med dricka och vi säger nej till dricka. Men annars är ni ju galna hela bunten. Ni för inte vår talan. Ni vet inte vad vi slogs för. Och vad vi än slogs för så var det inte det här. Ni borde kämpa oss. Och sen så steg han ner. Och sen så gick de. Eller så rullade de alla ut. Jag antar de var Men att. Yeah. That was it. Och det var, det var ju som att. Vad mer finns det att säga. Eller den här festen hade de ju bara lyft fram. liksom Hur, hur de ungefär. Mm. Fortsatt det här arvet. Och det här offret som de hade för rätta. Och så stigade upp då. Den gamla gubbjäveln och prinsen. Fuck off! <laughs> <Yeah>. <laughs> You're all assholes! Att, yeah. Jag vet alltså, mm. Jag tror den här historien kanske är lite för bra för att vara sann. Men det känns en... Jag vet att... Liksom, kanske yeah. är inte lika dramatiskt. Men jag vet att, liksom, att jag har hört flera krigsveteraner som har sagt att de vill inte bli associerade. Med den är extremt de vill inte att det kommer folk som inte var där och inte ens var födda än och som har ingen aning för läget i världen och vad de slogs för. Och säga att de slogs för något sorts Finland där. Där folk beter sig som de beter sig. Så att jag tror att man ska sätta ord i munnen på sådana här människor heller. För det är nog som så lätt att glorifiera saker som folk gjorde. Uh, som inte alls var deras huvudsakliga avsikt. Mm. Att när man frågar liksom vad som triggar folk. Så jag tror ju att, att för om, man ska, om vi blir filosofiska okay. ett ögonblick. Som, det som jag tror triggar folk mest förutom den här jävla podcasten, triggar var inget givet, ja. så är ju olikhet. Att allting som är annorlunda än dina högst personliga preferenser eller din vardag så kommer jag att trigga mm. dig. Bara därför att du vet att om det här liksom blir den allmänna opinionen eller om det här blir liksom favoriten så då, då hotar det din högst personliga vardag. Att din svär blir hotad och kanske... Du påtvingas en förändring. Nu är det ju sällan så. Det faktum är ju att det är ju många väldigt kunniga statsvätare som har sagt att för de har fått frågan att vad, vad är det för risk med liksom så här mångkultur och massinvandring och ett så här öppet samhälle vad gäller både politisk ideologi så här med sekulariserade sällskap och saker som säger vad du homosexualitet och bögar som gifter sig och adopterar och hittar dit. Ja. Och den här i nu som är för det är så sa i princip att det finns ingen risk. för att det moderna samhället är så stort att det finns rum för alla. Inte, finns, inte har det alls någon mening. Vad spelar det för roll om det finns en kyrka i ena änden av stan, en moské i andra änden av stan? Du bara väljer vart du vill fara ja. och så kör du din shit. Vad spelar det för ja. roll om det liksom är en massa bögar som adopterar barn eller gifta sig. De är fortfarande medborgare och betalar skatt och liksom vet, gör vanliga människosaker. Det spelar ingen roll. Det ja. I slutändan allting är preferenser. Det som spelar roll så är om det kommer en grupp och säger att nu ska vi i princip helt bryta upp samhället, Vi ska vill du ta bort den här säkerheten eller vi ska totalt ändra om det här systemet för då börjar det påverka människor och den sociala tryggheten och jag satt nära funderade och när jag hörde det här och tänkte att hm, vilka grupper är det som hör till den delen mm. men att det är just det här oliktänkande och annorlunda och liksom att inte vara så här ja. likadana, det är ju i princip rensenofobi xenofobi mm. Man tänker ju ändå att i något skede går vi mot upplysta tider men sen händer saker som Donald Trump och att allt det här skapar ju ändå som svalvågor och det sätter sig om också i den i ja. många unga människor kanske som inte lika gamla som vi vi är ju ändå knappt medelålders att liksom det är okej okay att attackera andra människor för det är lite roligt och det är lite spännande och det skapar liksom polarisering och polarisering är roligt för då får man välja ett läger och man får ta de här slagropen och man får, du var med i ett, i ett krig fast det finns som ingen egentlig insats, mm. annan en moralisk insats mm. och offren är alltid mm. de är marginaliserade grupperna som inte kan försvara sig jo. och som inte utgör ett hot mot just dig Ja, ju, ju, och, och där är ju tanken att så att säga du du målar ju upp en en fi, bilden av en fiende som inte finns. Jo. Och det, och det det är ju ja, det det är ju bara så så lätt för att då kan den där den, den där så att säga fantasifienden, så så så blir det ju omformas ju så att säga för varje varje liksom varje ny situation att ja vet att jag har Reddit <skratt> ofta i de här programmen nu för tiden det är bara det, det är som så fina saker som kommer därifrån för att spinna vidare på det du just sa så att jag är säker på att de, de här bilderna, de här inläggen att de är ju helt knäppa i princip, de här röda staterna i USA men, men jag säger yeah. allt som oftast de här inläggen som att uh, ja, du får ju inte längre um, så här, mammor i USA och kallas för birth mothers de ska vara uh, life givers eller någonting då Jaha. så här och att de, de formar ju alltid de uttandena som att det här är senaste nu då från Biden-administrationen och alla sådana här jo, grejer ja. och så där. Och så ingen har någonsin sagt det det kommer aldrig någonsin att hända eller så kommer det sådana här Nej. historier som att Ja, idag när jag var i vartvarubutiken så stod det en kvinna där med burka på. Och så var det en ung man som hade ett kors på. Och kvinnan sa till honom, du måste, du måste sätta korsen under tröjan för det triggar mig. Och mannen sa, nej. sa ja, men då får du gå ut ur affären. Och då så steg den här pojken upp, vet ni. Och så gick han ut ur affären. Och alla andra som var i affären stittade upp och de lämnade sina kärrar och gick ut ur affären. Och som att, och Jag är säker på att det plötsligt är uppenbara så en massa människor som bara börjar applådera. Och Donald Trump ringer med telefon och säger grattis du är nog bäst du. Och sen vann han något pris någonstans. Vet, det är ju som så här det är som ren och kär så här fantasi. men Det är hela tiden de ja. här små historier som aldrig har hänt. Och Man hör ju liksom på bara själva berättelsen att det här är ju bullshit. Men att mm. man ser aldrig de här historierna ska komma från i princip vänstern, eller ska vi säga normala människor. Och det är ju det här samma som att medan det fortfarande var en race mellan Trump och Biden så var ju folk som att äh, titta, alla hatar Biden, titta på hans rally, där det, det, det står ju bara några människor långt ifrån varandra mm. och allt när den en bild från oss hem så står det bara liksom två personer där. Liksom tummen upp på Biden. Titta här på våra rallies. Det är massa, Det är hundratals människor ja. som står där bredvid varandra. Tittar man på deras hem så är det bara amerikanska flaggan och allting. Står det Trump på. På kylskåpet, på barnen, på hunden, på soffan, ja. på väggen. Alltså ja. Att, ja, men det kan ju vara därför att den ena sidan är normal och inte med i en kult. Mm. Precis. Ja, men, men det är ju den där tanken att, och här kommer vi ju kanske in i det där med, med just att säga att vad, vad är liksom triggande och så sådär. För, för jag tänker att vad de här, vad de här berättelserna väl då har för effekt så är väl det att hålla, hålla befolkningen i en konstant känsla av hot. Mm. En konstant känsla av att det, det så att säga fienden står vid porten. Och att, och att det, det enda som kan rädda en så är om man då eh, anammar den här, den här så att säga den, den konservativa ideologin om vi tar, tar nu, mm -hmm. så att säga, det amerikanska exemplet eller här i, här i Finland så tanken på att det, det, så att säga, det, det är bara sannfinländarna som kan rädda, rädda landet. Och så vidare, mm. samtidigt som man då svepar in sig i en finsk flagga. Även Frågan är om... ju alltid dock från vad eller vem. Jo, jo. Men, men så att säga, och, och, och, då, och då kommer man ju till det att allting handlar ju, handlar ju där om invandring. Så länge som det, det så att ja. säga, ger röster. Om det inte skulle handla om invandring så skulle det sannolikt handla, handla om finlandssvenskar. Men det eller, här är ju eller, ursäkta, svenskspråkiga finländare. Så, för att det, det är prarar. De här... det. det handlar redan redan, jo. Men fokus har ju nu senaste åren lägga mera på invandring. Mm. Alla de här Medan... ja. som vi tar in varenda år. Mm. Ja. Så många. Ja. Jag, jag tänker jag vi jo, för, säkert för... 10 0. Ja. Men, men det, det är ju som är intressant att den där. Att, äh, alltså just den där tanken på att äh, här också så är det ju det där att det ska ju finnas man ska ju på något sätt ta tag i ett missnöje eller liksom skapa ett missnöje och Det är ju snarare rädsla där. som underblasas no, no, Ja, du Pröker ju att alltså det är det... Liksom en fiend eller en rädsla som inte finns mm. Jo, precis och det, det är en effektiv metod för att för att på något sätt skapa eller få röster eller få så att det är reaktion som man kanske hoppas på med att, med att, så att säga, skapa en en fiendebild och sen säga att ja men bara jag kan lösa den här situationen. Det som jag har varit intresserad av väldigt mycket på senare år så är ju också inte bara det här. alltså. igen att om du är så förnuftig och normal så då är det värt att liksom, jag tror inte de 1200 invandrarna Finland tar in per år. Så är det särskilt resurskrävande eller en så stor risk för nationell säkerhet. Men inte vet jag. Du vet. Att kanske mm. är det ju som. Vi vet ju om de där afrikanerna kan ju inte undgå att liksom valta alla med sina enorma päänisar och tänk på de där araberna liksom, gör mycket terrorism och att, Ja jag vet de där kineserna så de, de äter väl upp allt vårt ris och att hur ja, man måste ju hitta på någonting problemet är ju bara om man ja. tillhör en, en politisk grupp eller en religion som ingen bryr sig ett fan i, det är ju som synd för då är det ju som väldigt svårt att att hitta liksom en bra fiende och då måste man ju hitta på lite vad folk gör och vad de tänker göra och vad de hittar på mm. men att, det här är ju ingenting ja. ut, att de målar upp Någonting från ingenting. Till exempel. Uh, min hemkommun Nerpes. Så den har ju. Det är ju lite av en framgångssaga. Hur de har hanterat integration. För de har jättemycket Bosnien där. Och jättemycket vietnamese där. Så mycket att det, liksom, det börjar bildas. Liksom så här små samhällen bara av dem. Så här. Men de har integrerat sig bra. De jobbar och de lever där. Och så där. Och att Nerpes så blomstrar. Liksom, det växer ju. Alltså, det är en positiv. Immigration. Ja. Och, det vet, och det vet jag bra. Därför att jag får ju dit och sä, satan. några gånger i året. finländarna och andra äh, instanser har ju målat ut det som det ska vara en typ krissituation situation i Närpes. Mm. Ja, jag minns typ det. Ja. Valmö, liksom, ja, men titta här. Gömmer ju sig urbefolkningen i sina hem där jag antar liksom invandrare dansar ner i gatan och tugga på bebisar och liksom kasta bomber och shit. Och som att, mm, så är det. Som, precis som mm. verkligheten. Men, ja. som, men alltså, jag vet ju att, att de här människorna är galna. Så att jag behöver inte jag behöver inte lyssna på bullshit för jag vet ju liksom sanningen. Ja. Jag har ju egna ögon. Och skulle jag inte vara ja. därifrån själv och kunna säga så skulle jag kunna kolla snabbt och nät eller liksom lyssna på någon annan än de här människorna som ska säga att, ah men det är inte sant, okej okay. men då behöver jag aldrig lyssna på de här människorna mer. men det som har varit intressant senare år så just som du sa, när de stiger upp och säger att vi är de enda, eller jag är den enda som kan lösa det här ja. så börjar man säga då, okej okay, men vad är lösningen då, vad är planen mm. att om du ser på liksom ja, sådana såna här partier som till exempel uh, Folkpartiet nu då, så här om du kollar, vad har de för som långtgående planer? Vad tänker de fixa? Vad tänker de göra? Så då yeah. säger du oftast att det här är vår plan. Det här är vår långtida plan. Det här är vår korttida plan. Här har vi som vision. Här har vi som ideologi och sådär. Det här mm. ämnen vi gör. Om det finns tillräckligt mycket intresse, understöd eller eller, eller liksom makt bakom mm. det. Yeah. Tittar man då på Sanfinder och vad har de för plan? Uh, uh, uh. Vad tänker ni uppnå? Uh. Vad har ni uppnått? Uh. Alltså, det finns mm. ingenting. Du kan inte säga någonstans ja. vad det står de ska göra. Just så här, fast i valdag så har de ju en massa starka klagor och där, som att ja, ja, no, men landsbygden och liksom återställa du återställa. Rör, rör, rör, rör. Okej, okay, men hur? Så det är ju bullshit. Nej, nej, nej, men, alltså, I i all ärlighet så har det ju ett, ett svar på det där. Men hur? Men all, svaret på allting så är eh, liksom uh, uh, kära ner på invandringen eller, eller, eller så att jag klippa av den helt och hållet. Och, och sedan så då, uh, kära ner eller fullständigt klippa bort det här uh, Uh, liksom, vad heter det Bistånd Okej, okay. men att som Igen, liksom en analogi då. Ja att, Så Du har ett hus som är helt förfallet Du har liksom ja. Resurser, du har fullt liksom, Arbetsförmögen, men du ligger bara och drar dig På sofflocka hela dagen Och kärringen din säger, Nikolaj, Nikolaj Huset faller i bitar Du måste nog göra någonting Hur ska du börja, vad ska det här bli till Ja, no. Jag ska måla ytterdörren. Mm. Så då ja. blir ju genast nästa fråga. Och? Mm. Ja, men jag ska det måla ses. ytterdörren. Slutklaga, jag ska, jag ska gå. Jag ska bara sova lite till. Så att, det här är ju Sanfinnlandarna. Igen. 1200 invandrare i året. Vad händer om de inte kommer? Ingenting. Den droppar i havet. Ja. Liksom, det händer ingen fucking ting. Liksom, lösningen kan mm. inte alltid vara. att Nu ska vi kasta över den neger i landet. Okej. Okay. Men vad händer sen då? Mm. Öh, ja. Men det har inte mm. hänt någonting med ekonomin. Därför att det visade sig att finnans ekonomi var inte beroende av de här. Den här promillen av människor. Aha okej. Okay. Shit. Ja. Vad ska vi göra då? Mm. Okej. Okay. Ja. Precis som du sa, det är ju en nedgående spiral. Okej, okay, vi blir av med alla invandrare. Vad gör vi nu? Okej, okay, vi måste bli av med alla finlandssvenskar. Okej, okay, det gick fort. De får i Sverige, no problem. Vad gör vi nu? Uh, nu måste vi bli av med alla som inte har den här typen av dialekt av finska. Aha, nu har vi gjort det. Ja. Ja, ja, Okej, nu är, måste vi bli de alla är. med stora öron För det antyder att de kanske har Någon släktskap utanför finare Och nu gav vi från alla sminkan var längre än ja. 20 minuter i bastun Och nu är det de som heter ja. Jussi Och nu är det bara anter och kvar Och jag hatar anter och... mm. Ja, ja, ja men, det, men det är ju den där alltså, det, det blir ju så att säga att det, det, det krav är på att det alltid måste finnas En fiend eller ett hot Men jo. Men, men det, det är som jag Fundera att om man, om man tänker sig att så gå tillbaka till den här. Att se vad som. Att, att brottsett är så trigga. Mm. Eller att. Vad som var som liksom skapar reaktion. Att, så egentligen så tycker jag ju att. Liksom, just att kan en flagga liksom skada en. Eller kan en flagga vara triggande. Så det. Jag skulle säga att det beror ju på situationen. För nu för liksom, för skulle jag säga att. Säg. Jag kan, kan inte säga att den finländska flaggan mm. att, den, att det skulle så att säga, skapa någon större reaktion hos mig ifall jag till exempel skulle se den äh, i bakgrunden äh, och om jag då sitter i ett, i ett videosamtal. Att någon skulle ha så att säga, den finska flaggan på väggen. Jag skulle kanske reagera med och tänka att okej, okay, att det, där är, det där är en ovanlig, ovanlig syn. Att du har en flagga på väggen. Uh, men. Ja, det så, det skulle det då. Vara så att personen som. Har den där flaggan där. Sen då. Uh, uttrycker. En hel del. Skulle vi säga. Uh, i, I mitt tycke förkastliga. Åsikter. Mm. Så då. Kan det ju bli liksom. Triggande på så sätt. För att den på något sätt associeras. Med det som den här personen för fram där. Men det är också skillnad därför att som, för det första det finns inget land i världen som inte har en flagga. Ja, precis. Att liksom det är ju liksom du, du kan i princip vara land utan att ha en flagga. Och mm. alla, alla länders flagga så symboliserar ju också någonting om det landet. Men ja. Med i lite så finns det inte ett land som har liksom sån flagga liksom en person som typ stryper en annan person med en annan hudfärg. Men att liksom om det skulle finnas en sån flagga så jo kanske den skulle vara triggande. Men att liksom mm. men om du tänker på en, en flagga som till exempel Union Jack. Så. Ja. Att, mm. Så att, jag menar nu är jag inte särskilt insatt i vexilologi. Eller uh, vexilologi vexillogi det väl. Men att uh, det är ju som, du kan ju som inte, jag har svårt att säga, om liksom sakfrågan riktigt blir att säga, vi, säger, vi tar ett absurt exempel, Där står en finland, svensk i Finland och talar om hur mycket de hatar finnar och finska med svenska flaggan bakom sig, då kanske det är lite triggande. Då kan det ju ses som väldigt opatriotiskt eller väldigt själviskt eller väldigt så här antagoniserande. Det förstår jag. Och det finns ju vissa länder i världen som har millennielånga fejder med sina grannländer. Och bara det faktum att du har grannlandets flagga i din besittning kan ju ses som en attack mot det egna landet eller det egna folket. Men huvudsakligen så är det de här rent ideologiska flaggorna som just hakorset, sådana här, som upprör folk. Mm. Och du säger ju, jag menar, vad ska man ta som exempel nu då? Okej, okay. no, men du sitter nu då och, och talar om ekonomi och liksom hur folk som, som inte förstår Brexit är dumma i huvudet samtidigt som du har den europeiska flaggan bakom dig. Ja. Är det triggande? Alltså... Det är ju som igen, det är ju ganska kontextbundet. På samma sätt som att mm. om du sitter och gör ett historiskt reportage eller du talar om i tyskland och du har hakorset bakom ja. dig, är det då en direkt attack mot alla? Eller är du automatiskt nazist? Nej, förmodligen inte. Och det är ju med sån här Nej. retorik också som många av de här eh, extrem höga människorna försöker försvara sig. Alltså, du vet vad du gjorde, idiot. och Det vet alla andra. Och jag, det som jag hatar mest är liksom när personer på det här sättet liksom inte står för vad de gör. Jag uppskattar mer att det stiger upp en nazist och säger Ja, satans judar. Därför att då vet man i alla fall att okej, okay, du är dum i huvudet men du står i alla fall för någonting. Det är de här liksom svaga, mjäkiga personerna som är som så där sådär. Liksom du går förbi och liksom, på gatan och ser ett gäng invandrare som att och så vänner jag och så, vad sa du? Jag sa, jag, jag sa hej. Att liksom. Vågar Precis. du säga någonting? Vågar du stå för någonting? Så att, shut the fuck up. Varför sa du någonting överhuvudtaget? Tillbaka liksom i bakgrunden med det. Jag Hoppas att du inte syns. Men att. Mm. Men att liksom den här flaggan. Så det är ju ett fint exempel. För att liksom så att sätta grund för den här diskussionen men att det finns ju massor med andra saker som folk använder för att trigga andra ja och att äm, det är, det är vissa ligan. jag tänkte upp en sak nu som i och för sig är ganska käloklad men eftersom vi redan att är det flera gånger och ingen annan vågar diskutera det ändå tycker jag att varannat är i varning. så hudfärg att herregud att folk blir triggade av hudfärg att då är det mm. hemskt om den där människan har en annan hudfärg än dig och, att, ja. och jo, alltså. det är huvudsakligen en, ett liksom så här kaukasiskt problem men att inte ska vi ju heller låtsas att det inte existerar massiv rasism istället som till exempel Sydafrika mm. mot vita människor men ja. att som men jag, vet, jag tror det är någon sån här naturlig dumhet som bor i alla människor. Liksom det, det är någon sån här rädsla och liksom orolighet kring folk som har en annan hudfärg. Men jag har ju så många gånger funderat, inte för att jag är en bra människa, inte för att jag är liksom så jävla smart, utan bara som av rent helt kär förnuft. Vad vitt spelar det för roll vad folk har för hudfärg? Ja, inte <laughs> Borde inte ha någon som helst betydelse. Det är ju... Ah, jag, jag, Ursäkta, jag blir påminn om, om... det här många diskussionerna kring... Äh, då, så att säga, Harry och Meghan. Hur många människor som då ansåg sig har ett problem med, med Meghan. Och hade svårt att artikulera varför. Och sen efter att det lite puffades på... Så, så kom var för fram brun. Ja, ungefär ja. så. Mm, precis. Men alltså, det finns många saker som är dumma här. Att liksom, om mm. vi tar det klassiska nu okej, okay, vita människor hatar sådana liksom mörkhyade personer. No, mm. För det första, liksom, mm. bara som så här ren... Mm. En som så här stilistisk vånd eller liksom rent så här fäng ja. vad är det första folk gör nu när det börjar bli varmt ja no. när de går ut och solar ja för att få en fin bruna aha ja. okej okay. så men folk som redan har den då äh, nöger och sen liksom att det bara var mörkhyda liksom så vi jag vet så är den största gruppen av invandrare i Finland araber av någon form. Att det är mer vanligt om vi bara säger på folk som, gör, som ingår förhållande med Finland så är väl araber den mest representerande typen tror jag. Ja. Jag är ganska säker på att det var så i alla fall Sen ska jag kolla statistik vilket jag tror faktiskt okay. ett avsnitt vi gjorde för flera år sedan. Uh, men att som Och det är ju ett problem också Men att Grejen att det finns araber Och det finns kineser Och det finns alla möjliga människor uh, Som du inte Är inte lika tydligt Annorlunda från finländarna Som till exempel Säger du då, en, en riktig En riktigt Mörk person från Ghana eller någonting att ja. det är ju ganska lätt för en vit rasist att säga den här kolsvarta afrikanen men att vad händer om det är liksom säger nu då uh, en arab eller det så otroligt fina ord en mulatt eller liksom någonting men du där, det kanske inte är så stor fysisk skillnad så sådär mässigt ja. från sig. Den här personen och en finländare som har sola riktigt på sommaren. De kanske ser ganska lika och du skulle kunna mista den här personen yeah. för en äkta finländare. De pratar yeah. språket, de ser mm. precis ut som dem och som så här. Men tänk vad aggressiva folk blir när de är medvet medvetna om att den, den här tjejens pappa är liksom från Peru eller Kongo. Eller Iran eller whatever. Att de kan ja. bli helt rabiata. Och absolut värst så blir det om den här personen. Arbetar som. Liksom inom medie eller kronikör. Eller någonting. Mm. Allting som de säger. Så ogiltigt förklaras. Mm. Till och med fast. De skulle vara liksom. Positiva till just deras ideologi. Så är de på något vis ja. inte goda nog. Varför är de inte goda nog? Därför är de inte lika vita som vi. Ja, men hur vit är du då? När kom din släkt i Finland då? Oklart. Ja men i något sker alltså, det. Alltså. är just det här att. När folk så satans outbildade. Folk som så satans änfaldiga. Mm. Så till sist måste man liksom sätta folk som riktigt på, liksom, med, i skamvrån. Och bara liksom mm. skrika till dem. Men nu var? Ska jag dra mänsklig historia på 30 sekunder? Okej. Okay. I Eufratdalen, Någonstans för länge, länge sedan. Så var det ett gäng apor som var liksom. Hej, vi slutar knulla varandra i Aslan nu. Och så blir vi människor. Okej. Okay. Och sen så gick den några år, Och sen ett hop riktiga fucking sandnägrar. Så hyvla ut en båt och for ut i världen. Och landade i ett land. Och i något skedde så kom en båt med nägrar hit i Finland. Och liksom att. Hej, ska vi bosätta oss här vittu. Och sen så blev de i något de till finländare. Så du, du är liksom det sista i lädet. Av ett gäng apor. Som liksom blev nägrar, Som blev vita. Som blev finländare. Så egentligen är det lika stor näga som alla andra. Enda skillnaden är. Att mänskligheten. I ledet, släktledet. Så börjar med apor. Så mänsklighets. Liksom. Nägrarna som bodde i Afrika så deras släktled börjar med apor och det där ditt släktled slutar. För att Fucking hell om vi kan lära oss någonting. Att det är vitt och samma fucking sak. Det är samma fucking människor. Alltså holy fuck vad folk är infaldiga. Men de har sneda ögon från Asien och de har mörka pigment från Afrika och de har krulligt hår från Mellanöstern. Som att, ja... Så so vad? Mm. Ja, alltså Det, det är ju lite så här Tröstlöst Ja men, det men, känns som att Förstår ni inte att vi har samma stamfader I något ställe? Förstår ni att vi alla kommer från samma ställe I något Tror ni att liksom, mm. det var bara en massa snöflingor Som liksom samlades i hammaren så i något är så började de röra på sig Så, berk, eller, så var är min mustamackare? Mm att, nej, det hände inte riktigt så. <laughs> så att, ä, mm. saker som triggar folk. Av alla saker som triggar folk. Känns det som att hudfärg måste ju vara den mest enfaldiga. Mm. Ja. Ja, alltså det, det, det är ju, det ju. Det är ju nog definitivt. Och det är på något sätt är intressant. att Med, med tanke på hur modern och, och just så att säga. Lärd man vill. Tänka att man är... Eller hur mycket man vill föra fram det. Och ändå så är det ju... Det är hela tiden där bakom... kom hörne. Mm. Ändå den här... Så att säga det här... Fullständigt ologiska... Mm. Så att säga... Vad heter? Behovet... Av, av att på något sätt framheva just sig själv eller att men liksom, har, sättet, hacka ner på andra men jag undrar om det inte har någonting att göra med som så här överdriven fascination och nit så här för att alltså, det är ju inte, vi människor har ju alltid varit intresserade av andra kulturer och andra människor och det är ju som om du aldrig har sett say, en mörkhyad person och bott i Finland hela ditt liv så det är ju ganska spännande du står jag och stirrar liksom. What the fuck. Mm. Men att som att nu vet ju alla innerstinnar: det här är en människa precis som du är en människa. Men det är ju annorlunda, och jag tror den här annorlunda för vissa människor det här är bara för mycket. Och att när man ser på yeah. ränta av väda i vår historia, om man ser på bara saker som typ eugeniken och så här. Ja. Yeah. Så att det är ju som. Jag tror att på den bästa sidan så är det någon som funnits att okej, okay, men liksom vilka som så här ärfliga drag är annorlunda. Hur kommer det sig att folk från Asien i allmänhet har med skå sig mjölkalergier och europeer och varför har mm. uh, folk från Afrika och såna kropsform. Och liksom vad är vi Finland eller är Norden mer resistenta mot det här eller det här och sådär. Men att, så det är den bästa sidan sådär att man bara som vi vet vi är olika men vi försöker se olikheten och säga att av intresse eller kanske rent av nytta och gagnat vad är det som skillnader och vad skillnader ja. på den värsta sidan och så ser man just eugenik och liksom tvångsterilisering och, och sådana här saker att ja. det, det är ju ett sätt att som så här begränsa människan men vi vet ju av vetenskap också att ju mer vi människor beblandar oss liksom, ju längre ifrån liksom, Liksom din egen släkt och liksom dina egna drag som du ynglar av dig. Så desto starkare och mer resistenta blir ju dina barn. Liksom. Att mm. det, är ju, det börjar ju som bli farligt när liksom du ser de här som typ sju släktlärden står Och alla har exakt samma panna och samma när De talar om nägrarna i butiken. att Du säger ju här att någonting har gått fel. Och sen, du behöver inte ens fråga vilket parti tillhör du. Så att... Men jag menar, när din, när din mm. värld är ungefär lika stort som liksom så långt din blick går när du stiger ut vid tröskeln, så självklart känner du dig hotad och otillräcklig När liksom stora världen knackar på och börjar skicka representanter. Men att för att inte stanna här allt för länge att vara annat trygga folk då, vara annat... Vann att uppröra folk som inte kanske borde. Du har ju allt, no, alltså, jag tänker liksom, förutom hudfärg, allt liksom klädselbeteende, så det, det är ju det att allt, allt kan uh, trigga. Alltså det där, där kan ju vara så att den, en specifik liksom, bakgrund så att säga, i, i, i den här i den, per, den personen som blir påverkad eller som blir triggad mm. uh, medan, medan så att säga den personen kan reagera på någonting som någon annan just skulle säga att det där att då att det där är en fullständigt neutral sak att, att jag tänker att det, det kan ju vara svårt att i liksom, sätta att vad är sånt som man inte, man inte borde reagera på för att alla är ju ändå individer? Ja, no, man skulle säkert kunna göra en lång utläggning om sexualitet. Mm, tänk, ja, tänk, att man kunde ju. Tänk vad, folk, tänk vad folk blir till sig i byxan om det är någon som är homosexuell som inte borde få vara homosexuell. Men, ja, men vad är alternativet mm. då? För att alltså personligen så bryr jag mig skit vem folk ligger med och knullar och håller på med alltså det är ju bara sex det är ju bara en preferens att jag är säker på att liksom när bögarna bögar färdigt så gör de exakt samma saker som alla heterosexuella där ute så kanske det är inte är som så big deal men alltså ja. men man tänker ju som att men om mina barn blir homosexuella då, vad händer då? Och jag tänkte på det här går som att jag hoppas de får så mycket fitta och kuk som de bara hinner orka med. Att som vad är alternativet då? Att som liksom att okej, okay, du ska förneka dig själv, du ska vara olycklig och du ska vara missanpassad resten av ditt liv. Mycket bättre mm. för alla, du vet utom du. Att att, men är kanske individen viktigast då? Och att det, mm. känns ju, det måste vara ganska svagt samhälle och, om det kan krossas av en individs preferenser att det faktum är att det finns samhällen där ute som inte klarar av att det finns en liten bög där utan de måste de måste omforma dem eller de måste tvinga dem till tystnad eller ränta av döda dem, så det vittnar ju bara om en kultur som är omogen och kanske ovärdig att existera överhuvudtaget, känns det som för mig Ja, yeah. att som vi har ju väldigt konstigt förhållande just till homosexualitet i Finland då, att det är ju självklart bättre att vara liksom, homosexuell i Finland än många andra ställen men jag bara säga på till exempel hur Sandfinländer och vissa grupper agerar på, på lesbiska personer i det här landet att ibland så blir man faktiskt lite mörkrädd för det är en så, sån aggression där Mm. Jag, jag förstår inte liksom, inte det är ju heller liksom som de liksom lägger sig ner och liksom slickar fitta framför dem och att det är inte deras business heller att börja med mm. att jag, jag förstår mm. jag, man, den där klassiska tanken är att det triggar någonting i dem själv någon osäkerhet liksom, hur oh, är jag började yeah. själv eller whatever men att, ja, det kan inte vara så för det är liksom, jag har aldrig riktigt lyckats sätta fingret på det, vad är det vad är det som är så big deal? Mm. Nej, inte. Är, det, är det nu så att se, någonting man ens vill försöka sätta fingre på här? No, jag tänker som att okej. Så att finländare så so, so gillar inte liksom bögar, eller vissa finländare så so har problem med bögar. Men att om jag tänker just på. Ska vi säga sandfinländarna. Och liksom hur aggressivt de går efter lesbiska. Att. Det känns ju med med en väldigt manlig osäkerhet. Det känns som på något vis. Som mm. så här någon slags double tap, att inte bara de bögar. Och det, eller som homosexuella. Och det är fel av de här orsakerna. Och där får du sätta in saker. Som religion och Bibel Som vi vet mm. att de är idioterna. Eller håller på med allt som överhuvudtaget. Ja. Um, men att det blir som kanske lite det här att okej, okay, men det här är liksom kvinnor som absolut inte vill ha din kuk under några som helst omständigheter. Att mm. med andra kvinnor så kan du ju i alla fall läva liksom i tron om att ja, ja, någon skulle de säkert vilja ha det. Då, ja, ja, att Precis. Så på sätt och så liksom position är ju kanske lite triggande också. Att inte bara mm har du den här preferensen utan den här preferensen så invaliderar sig att den här opponenten ska kunna vara mm. du, tillgänglig för dem eller erbjuda dem någonting eller de skulle kunna erbjuda mm. dem någonting. Och det är tillräckligt triggande. Så det är som till och med avsaknad eller liksom så här, det icke -uttalande är icke-uttalande också triggande. Tydligen. Ja. Mm. mm. Jag vet inte. Ja, är så... ha, har du någonting är så... som Ja förlåt Ja nej jag tänkte bara säga att det är så mycket som Det är så mycket som tydligen är Ett Triggande Och jag tänker att det här, här igen kanske, Så kommer man ju kanske till det där att, <laughs> Vad ska vi säga så, Vad man ju behöver här För att Så är ju i princip empati mm. För att För att så, kunna se att hur påverkar det här potentiellt andra? Och kanske också det där att förstå att liksom, men den här saken har ingenting med mig att göra. Också så att säga att du behöver inte liksom tänka att allting kretsar just kring dig. Jag undrar hur mycket av det här som kommer av som så här ren passivitet eller som så här man är att du har liksom, ditt liv är ganska fattigt och tomt så att du liksom behöver på sätt och vis kontrollera andras liv eller som så bestämma lite över andra för att få någon så så medvärde i ja. din tillvaro. Så att inte för att du egentligen har någonting emot att sig bögar eller invandrare, men att som de verkar leva liksom fulla rika liv som du inte förstår. Så därför måste du som gå dit och fittas lite för att då gör det mm. det som är värdet haha det är jag som kontrollerar bögarna. Och som mm. så okej okay, homo whisperer men att va, <laughs> hur, hur ger det dig sen när sen liksom kommentatorsfältet har stängts yeah. av. Ja, det är det gör jag ju inte. Så att Nej. Men att om vi tänker nu Uh, jag, jag försöker liksom vara ärlig att om, om det finns någonting som triggar mig med liksom folks beteende eller framförande eller så här som inte borde som jag rätar upp mig unödigt yeah. på och som driver mig till aggression och så där mm. um, då, förutom liksom så här helt efterblivet beteende som vi nu har diskuterat i afton och som jag att jag blir lite som så här gnällig moralt antar så en sak som faktiskt ringa mig ganska mycket, fast jag vet att det inte borde säga grammatik. Ja, men alltså jag har helt övat jävligt svart att som sitta på händerna när jag säger liksom en vuxen människa, så är ja blå smiley, att som kan du vara snäll och liksom använda. Någon form av punktering mm. Liksom stor yeah. bokstav Särskrivning Som liksom fucking Meningsindelning och stycken Kan du fucking stava Och kan du liksom läsa igenom en gång Och säga om det make a sense För det är liksom när det kommer den här Jävla svärmen Av bara liksom slumpmässiga bokstäver Efter varandra Och massa fucking smileys Och ingen jävla mellanrum och Det är, mm. är så Säpe, jag måste läsa det. Jag bara måste... ja. kan du liksom vara ja. något? Ja. Jag, jag, jag, jag, liksom, jag kan inte min häde säga att i de flesta fall så ja. håller jag med och säger ingenting. Men jag, erkänner, jag direkt är direkt när på människor som gör så här. Jag hatar människor som inte liksom korrekt uläser eller som försöker att uttrycka sig vältaligt eller liksom försöker som att göra sin punkt förstådd Jag har haft folk som bara ungefär rullat ut över nävät agent liksom, "Ah, jag känner det här nu." Att alltså, va mm. varför? Varför bemärkar du det? Är det så är det så yeah. viktigt att bara få lätta sig nu eller vad satan är det? Yeah. Säg då du... eller säg ingenting alls. Ja. Yeah. Så, så kanske du då måste kalla in på, hur, hur var det nu? vad det uh, Grammar Kitty och, and a Trusted Sidekick autocorrect? Ja. Yeah. Hello, we are the grammar Nazis. Jo. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Så so, so i den situationen man... är det korrekt att ha svastikan <laughs> i bakgrunden. Ja. Yeah. Behold my friend, Cathy pan. Och en finsk kastrull. Uh, ja. Ja, ja. Jo, men att som. Att, inte är man ju som immunkäll. För man har ju sina preferenser. Ja, alltså, man, man har ju definitivt det. Och jag tänker, tänka vad många liksom, fina människor, så här, genom goda människor, som har haft som så här hjärtkärande berättelser och goda punkter och, och fina kommentarer om samhället och om mm. människor och om, om händelser och sådär. Men man har alltså inte riktigt kunnat ta sig till det. För man bara där och så att Vad är det här för, för satans syfte? Vad är det för jävla meningsdelning? Och vad är det här för fan? Mm. <laughs> alltså, ja, men, mm. alltså, jag alltså, jag känner lite av att jag känner det. Men att jag, jag är något av en sofist. Och, jag, och det känns som att jag vill. Jag, eller jag nästan kräver att om jag ska lyssna på dig så måste du kunna uttrycka dig funktionellt jag, jag har inte yeah. alla att lyssna eller läsa en massa rotvälska det, det kan vara hur, yeah. hur vackert eller hur meningsfullt som helst men är som att äh, jag kan inte så ring mig sen när mm. filmen kommer ut har du själv någon sådana grejer grej som rätar upp dig helt onödigt mycket på fast du kanske inte borde? Alltså egentligen så var det ju... Då var det det där lite med så att säga just grammatiken. Men um, okej, okay, alltså det, det är engelska språket. Mm. Och när, när någon inte kan uttala det korrekt... Uh, och speciellt så att säga när, när om man har stone en väldigt... oven pizza. <laughs> ja, precis. Ja. <laughs> ja, det där. Ja, sta sta sta i Ja. det <laughs> <laughs> Ja. Ja, äh, så bra. Ja, 60°C. Alltså, det ah, det... oh, vad det där. Men jag stör mig. Jag, jag, jag känner all alltså, det har ingenting att göra med engelska. Det gäller ju något språk som språk tycker jag. Ja. Men, men just att den där, det nästan verkar som att det är en stolthet att man ska tala så kallad rallig engelska. Och det <laughs> och Jag blir bara. Ja. <laughs> ja exakt. Ja. Och, och det. Uh, nej man sitter ju lite och skrattar åt sig själv för att som så här på distans så är det ju löjligt så vad spelar det för roll och säga peogot, peogot men jag vet när man sitter där i ögonblicket så är det ju ändå som det ja men att som jag tror att det är väl igen en sån där grej som att men det är inte okej Mm. att som då får man väl nu måste man ju så få jaga upp sig att man kan ju inte vara perfekt att just som så är mikroaggressioner att inte ja. är det faktum vad de säger stone oven pizza mm. eller liksom de många det myckna misshandlandet av nu säger det engelska språket i all slags media att som ja. Intror är ju i de flesta fall där medvetet. Så det är som egentligen svårt att definiera det som en mikroaggression. Men att alltså, man måste ju som få räta upp sig på någonting. Jag, jo, alltså, men jag vidhåller ju fortfarande att vad jag rätar upp mig för högst privat. Liksom i mitt eget hem och så här. Så det må nu vara hur det vill. Det bara visar väl att jag är mänsklig. Men att om jag nu som liksom börjar förfölja liksom presentatörer och kronikörer och liksom internet dilettanter, Så att det är ju kanske då det börjar bli ett problem. Sådär. Att igen, liksom, jag, jag vidhåller en ganska liksom, så här ö, ombestridd åsikt. Och det, är ju det, att det är ingenting fel med att vara rasist. vara rasist hur mycket du vill. Men du måste ändå kunna bete dig. Och att som yeah. att liksom det här att vara främlingsfient eller hata det okända som så här att jag anser ju att det är brist och erfarenhet eller en rädsla att på sätt och vis vidga sina vyer men att som det är okej okay. alla människor är lite rasister alla människor har vissa preferenser det finns alltid någon typ sexuell preferens eller någon mänsklig preferens där ute som man inte kan riktigt kopa med eller förstå eller orka med och det är okej okay. Behöver jag tycka om varenda liksom, ny, ny sak som de definierar där ute en nytt kön som de hittar på? eller sånt. Jag kan vara trött och irriterad, men låt mig vara jag vill inte, fuck off liksom. men att jag mm. behöver inte anfalla dem jag behöver inte försöka begränsa dem jag kan se människan först och sen kan jag fundera ut att är det, det här de gör eller associerar med faktiskt ett hot mot mig eller mitt sätt att leva och i de flesta ja. fall är det ju svaret att runga där nej, inte egentligen, det är bara en preferens men när idioter börjar sitta och sätta upp svastikor liksom i politiska syften och liksom, du? Mm. en förtroendevald person som har ansvar och som borde föra vårt talan. I så fall tycker jag det här att bli förbannad och säga nej, alltså vitto. Liksom, ja. Bort från politiken, bort från alla förtroendeuppdrag och helst bort från landet. Fuck off. Ja, men jag tycker det var ganska bra Kristalliserat det där mm. Du vet När det är de här avsnitten som går på Ränvräde Ja som så här, Ränvräde och vi föttevivlan Man bara som sitter att Oh the humanity Så, <laughs> så du, du, du menar Du menar de bästa avsnitten? Jag menar alla avsnitt tror jag Ja, ja. Det kommer att bli en lång ja, sommar men alla, alla världens fenomen och människor hittas här. Mm. Kanske vi borde skapa en egen flagga så vi kan varna människor när vi är på antagande. Mm. Kanske. Hur skulle varningflaggan se ut? Jag, jag funderar just att jag har ingen aning. Har, har du någon design i tankarna? Nej. No. Mina omedelbara tankar Dras ju till och Hans enda lykt Men, ah. Vad säger som ett stort runt med Med ringmuskel i mitten Borde göra sig väl På alla slags flaggor uh. En full morning. Ah, A man of culture I see Flagga no. Flagga för trygga <laughs> varning Be för oss lite också Ja. Får vi se ja. mm. Mm. Mm. Skicka oss en flagga så att vi kan Svepa oss in i den Och vara extra patriotiska Vad sägs om en flagga Av en kulle <laughs> En kulle Och ja. vilken vi kan dö no, men Jag tycker varenda avsnitt så är Den här kullen vill jag dö på <laughs> ja, det, det är ju sant Ja. Det, det är ju sant, ja. ja men egentligen Så gör vi det som för svårt Att liksom vad vi borde göra Så gör vi borde göra en flagga men liksom den största Triggervarningen som mänskligheten Känner till, så vad är den största Triggervarningen uh... Och efter, efter mycket Källsökande så kommer vi fram till att det är inte Det här <laughs> Jaha nu, nu, vad, nu vad är det då Ja, tekniskt sett så borde det vara liksom en, en gamer vänsteraktivist. Som också är kvinna antar jag. Och som funderar på att ändra kön till något odefinierat. Okej. Okay. Ja. ja. Ja, sannolikt så skulle det väcka en reaktion. Mm. Nå no, men, vad sägs om en flagga med en enda stor jävla anusstapp då? <laughs> jaha, no, <laughs> varför det då? Nå no, men, om du inte gillar triggevarning så kan du då bokstavligen gå knulla dig själv i arslet. Triggevarning!